nisa surəsi 176 ayədir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən xalq edən, ondan zövqcəsini yaradan və onlardan bir kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun. Adı ilə bir şeylər istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini həzər edin. Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözəkçidir. Yetimlərin mallarını özlərinə verin və pisiyi yaxşıyla dəyişdirməyin. Onların mallarını öz mallarınıza qatıb yeməyin. Həqiqətən bu böyük günahtır. Əgər yetim qızlarla ədalətlə rəftar edə bilməyəcəyinizdən qorxursunuzsa, o zaman sizə halal olan başqa qadınlardan 2, 3 və 4 nəfərlə nikah bağlayın. Əgər ədalətlə dolanmağa əmin değilsinizsə, o halda təkcə bir nəfər qadın və ya sahib olduğunuz canınızla evlənin. Bu, ədalətli olmağa daha yaxındır. Qadınlarınızın mehirlərini könül xoşluğu ilə verin. Əgər onlar qəlbdən, öz razılıqları ilə bundan sizə bir şey bağışdasalar, onu halal olaraq, nuşcanlıqla yiyin. Allahın sizə dolanmaq üçün bəxş etdiyi malları səfəhlərə verməyin. Onları həmin maldan yedirdib geyindirin və özlərinə xoş sözlər deyin. Getimləri niqah yaşına çatıncaya qədər sınıyin. Əgər ağla dolduqlarını hiss etsəniz, Mallarını özlərinə qaytarın. Böyəcəklər deyə, o malları israf edib, tələm-tələsi yemeyin. Zəngin olan o mala toxunmasın. Çasıb isə qəbul olunmuş qayda üzrə yesin. Yetimlərin mallarını özlərinə qaytardığınız zaman, yanlarında şahit tutun. Hakk-ısaq çəkməyə Allah kifayət edər. Ata, ana və qohumların qoyub getdiyi maldan, kişilərə və qadınlara pay düşür. Həmin malın azından da, çoxundan da hissə müəyyən edilmişdir. Malın bölünməsi zamanı varis olmayan qohumlar, yetimlər və yoxsullar da orada iştirak edərlərsə, onlara da maldan bir şey verin və gözəl sözlərlə könüllərini alın. Özlərindən sonra zəif evlatlar qoyub gedəsi olan şəxslər, onlardan ötəri necə qorxurlarsa, o cür qorxsunlar və buna görə də onlar Allahın qəzəbindən çəkinərək sözün doğrusunu danışsınlar. Həqiqətən yetimlərin mallarını haqsızlıqla yiyənlərin yedikləri qarınlarında oda çevriləcək və onlar alovlu cəhənnəmə girəcəklər. Allah övladlarınız haqqında sizə tövsiyə buyurur ki, oğula iki qız hissəsi qədər pay düşür. Əgər qızlarının sayı ikidən artıqdırsa, mirasın üçdə iki hissəsi onlara çatır. Əgər təkcə bir nəfər qızdırsa, mirasın yarısı onundur. Övladı olduğu təqdirdə, vəfat edənin ata və anasının hər birinə mirasın altıda bir hissəsi verilir. Əgər onun övladı olmayıb, varisi yalnız ata və anadan ibarətdirsə, üçdə bir hissəsi anıya aiddir. Əgər ölmüş şəxsin qardaşları və bacıları varsa, ananın hissəsi 6-da 1 Bu bölcü ölen şəxsin vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənildikdən sonra aparılır. Valideynlərinizdən və vladlarınızdan hansı birinin mənfəəl cəhətdən sizə daha yaxın olduğunu bilmədiyiniz üçün Bu Allah tərəfindən müəyyən edilmişdir. Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. Əgər arvatlarınızın uşağı yoxdursa, onların vəsiyyəti yerinə yetirildikdən və ya borcu ödənilidikdən sonra qoyub getdikləri malın yarısı sizindir. Onların övladları olduqda isə mirasın dörddə biri sizə çatır. Əgər sizin uşağınız yoxdursa, vəsiyyətiniz yerinə yetirildikdən və ya borcunuz ödənilidikdən sonra qoyub getdiyiniz malın dörddə biri arvatlarınızın payına düşür. Övladınız olduqda isə mirasın səkkizdə biri onlara çatır. Əgər kişi və qadının eyni anadan tək bir qardaşı və ya bir bacısı varsa, onların hər birinə mirasın altıda biri düşür. Onların sayı birdən artıq olduqda isə, hamısı həmin malın üçdə birinə şəriqdir. Bu, zərər toxunmadığı halda edilən vəsiyyətin yerinə yetirilməsindən və ya borcun ödənilməsindən sonra icra olunur. Bütün bunlar Allah tərəfindən tövsiyə olunmuşdur. Allah biləndir, həlimdir. Bunlar Allahın hədləridir. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərsə, Allah onu altından çaylar axan cənnətlərə əbədi olaraq daxil edər ki, bu da böyük qurtuluşdur. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etməyib, onun hədlərini aşarsa, Allah onu əmişəlik cəhənnəmə daxil edər. Onu rüsva yedici əzab gözləyir. Qadınlarınızdan zina edənlərə qarşı öz aranızdan 4 şahid tutun. Əgər onlar şəhadət verərlərsə, Həmin qadınları ölənə qədər, yaxud Allah onlar üçün bir yol açana dək, evlərdə həbs edin. İçərinizdən belə qəbih iş görənlərin hər ikisinə əziyyət verin. Əgər tövbə edib özlərini düzəltsələr, onları incitməkdən vazgeçin. Əlbəttə, Allah tövbələri qəbul edəndir, bağışlayandır. Allahın yanında yalnız o şəxslərin tövbəsi qəbul olunar ki, onlar nadallıq ucundan pis bir iş gördükdən sonra dərhal tövbə edərlər. Allah belələrinin tövbəsini qəbul edir. Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. Günah işlər görməkdə davam edərək, ölüm yetişən anda mən indi tövbə etdim deyənlərin və kafir olaraq ölənlərin tövbəsi qəbul olunmaz. Biz onlar üçün şiddətli bir əzab hazırlamışıq. Ey iman gətirənlər, qadınlara zorla varis çıxmaq sizə halal deyildir. Qadınlar açıq-aşkar pis bir iş görməyincə, özlərinə verdiyiniz şeylərin bir hissəsini geri qaytarmaq məqsədi ilə onlara əziyyət verməyin. Onlarla gözər rəftar edin. Əgər onları nifrət etsəniz, dözün. Ola bilsin ki, sizdə nifrət doğuran hər hansı bir şeydə Allah çoxlu xeyr nəzərdə tutmuş olsun. Əgər bir arvadın yerinə başqa arvad almaq ist Onlardan birinə çoxlu mal vermiş olsanız da, ondan heç bir şey geri almayın. Məyər bu malı böhtən atmaq və aşikər bir günah iş görməklə geri mi alacaqsınız? Siz onu necə geri ala bilərsiniz ki, bir-birinizlə yaxınlıq etmişdiniz və onlar sizdən möhkəm əhd beymən almışdılar. Atalarınızın evlənmiş olduğu qadınlarla evlənməyin. Yalnız keçmişdə olan bu zil işlər müstəsnadır. Əlbəttə, bu çox çirkin, iğrənc işdir və pis bir yoldur. Sizə analarınız, qızlarınız, bacılarınız, bibiləriniz, xalalarınız, qardaş və bacılarınızın qızları, süt analarınız, süt bacılarınız, arvatlarınızın anaları və yaxınlıq etdiyiniz qadınlarınızın himayəsində olan qızları ilə evlənmək haram edildi. Cinsi əlaqədə olmadığınız qadınlarınızın qızları ilə evlənmək isə sizin üçün günah deyildir. Öz belinizdən gələn oğullarınızın arvatları ilə evlənmək və iki bacını birlikdə almaq da sizə haramdır. Yalnız keçmişdə olan bu cidiklər müstəsnadır. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Cihat vaxt əsir olaraq sahib olduğunuz müstəsnə olmaqla, ərli qadınları almaq Allahın yazısı ilə sizə haram edildi. Bunlardan başqaları isə namusla, cinakarlığa yol vermədən, mallarınızı sərf edərək evlənmək üçün sizə halal edildi. İstifadə etdiyiniz qadınların mehirlərini lazımı qaydada verin. Mehir müəyyən edildikdən sonra, Aranızda razılaşdığınız şeydən ötürü, sizə heç bir günah yazılmaz. Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. İçinizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkan olmayanlar, sahib olduğunuz mömin cariyələrdən alsınlar. Allah sizin imanınızı daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşınası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazı alıb evlənin və onların mehirlərini qəbul olunmuş qaydada verin. Əgər onlar zina edərlərsə, cəzaları azad qadınlara verilən əzabın yarısı qədərdir. Bu, zina etməkdən qorxanlarınız üçündür. Əgər səbr edərsinizsə, sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən Allah bağışkandır, rəhmidəndir. Allah sizə bildirmək, sizdən əvvəlkilərin getdiyi yolları sizə göstərmək, və tövbələrinizi qəbul etmək istər. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Öz nəfsinə uyanlar isə, sizi böyük bir əyriliklə sapdırmaq istəyirlər. Allah istər ki, üzərinizdə olanı güngürləşdirsin, çünki insan zəif yaradılmışdır. Ey iman gətirənlər! Qarşılıqlı-razılıqla edilən alış-veriş müstəsnə olmaqla bir-birinizin mallarını haqsız bəhanələrlə yemeyin və özünüzü öldürməyin. Həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. Hər kəs təcavüz və zülüm etməklə bu işləri görərsə, biz onu cəhənnə moduna atırıq. Şübhəsiz ki, bu da Allah üçün çox asandır. Əgər siz qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinərsinizsə, biz də sizin qəbahətlərinizin üstünü örtər və sizi şərəfli bir mənzilə çatdırarıq. Allahın birinizi digərinizdən üstün tutduğu şeyi arzulamayın. Şilərin öz qazandıqlarından öz payı, qadınların da öz qazandıqlarından öz payı vardır. Allahın lütfundan isteyin Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi biləndir. Ata ana və yaxın qohumların qoyub getdikləri maldan hər biri üçün varislər təyin etdik. And içib əhd-qeyman bağladığınız şəxslərin də paylarını özlərinə verin. Əlbəttə, Allah hər şəyə sahibdir. Şilər qadınlar üzərində iqtiyar sahibidirlər. Bu, Allahın onlardan birini digərinə üstün etməsi və öz mallarından sərf etməsinə görədir. Əməli salih qadınlar itayət edib Allahın himayəsi sayəsində gizli şeyləri qoruyub saxlayırlar. Öz başnalıq etmələrindən qorxduğunuz qadınlara nəsiyyət edin, onlardan yatağınızı ayırın və döyün. Sizə itayət etdikdə isə daha onlara başqa yol axtarmayın. Əlbəttə, Allah ucadır, böyüktür. Əgər ər arvad arasında ihtilaf olacağından qorxsanız, o zaman kişinin adamlarından bir nəfər və qadının adamlarından da bir nəfər münsiv təyin edib göndərin. Əgər onlar barışdırmaq istəsələr, Allah da onların kömək olar. Həqiqətən Allah biləndir, xəbərdardır. Allaha ibadət edin və ona heç bir şey işərik qoşmayın. Ata anıya, quhum əqrabıya, yetimlərə, yoxsullara, Yaxın və uzaq qonum qonşuya, yaxın dosta, müsafirə, əlinizin altında olana yaxşılıq edin. Həqiqətən Allah özünü bəyənənləri, lovqalıq edənləri sevməz. O kəslər ki, özləri xəsislik etməklə bərabər başqalarını da xəsislikə təhlük edir və Allahın öz lütfündən bəxş etdiyi nimətləri gizlədirlər, mütləq cəzalarına çatacaqlar. Biz kafirlər üçün alçaldıcı əzab hazırlamışıq. Öz mallarını xalqa göstərmək xatirini xərcləyənləri, Allaha və axirət gününə inanmayanları da Allah sevməz. Şeytanla yoldaşlıq edənlərin yoldaşı necə də pistir. Əgər onlar Allaha və axirət gününə inanıb, Allahın onlara verdiyi rüzidən sərf etsəydilər, nə olardı? Allah onları tanıyandır. Həqiqətən, Allah zərre qədər zülüm etməz. Əgər yaxşı bir əməl baş verərsə, onu iki qat artırar və öz tərəfindən də böyük mükafat verər. Hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid təyin edəcəyimiz zaman kafirlərin halı nə cür olacaq? O gün Allahı dananlar və Peyğəmbərə asi olanlar yerlə yeksan olmağı arzu edərlər və heç bir sözü Allahdan gizlədə bilməzlər. Ey iman gətirənlər, sərxoş ikənlə dediyinizə alınamayana qədər və murdar olduğunuz zaman yol ötən müsafirlər müstəsnadır üsul edən namaza yaxınlaşmayın. Xəstələndikdə və ya səfərdə olduqda, sizlərdən biri ayaq yolundan gəldikdə, yaxud qadınlara toxunmuş olduqda, su tapmadığınız zaman, paç bir torpaqla təyemmüm edin. Üzünüzə və əllərinizə sürtün. Şübhəsiz ki, Allah əhfedəndir, bağışlayandır. Məyərsən, kitabdan bir pay verilmiş olanları görmürsənmi ki, onlar zəlaləti satın alır və sizin də yoldan azmanızı istəyirlər? Allah sizin düşmənlərinizi daha yaxşı tanıyır. Bir dost və yardımcı kimi Allah kifayət edər. Yahudilərin bir qismi sözlərin yerini dəyişib təhrif edir və dillərini əyərək dinə tənə vurmaq məqsədilə eşitdik və qəbul etmədik. Eşit, eşitməz olasan və rayinə deyirlər. Əgər onlar eşitdik və itayət etdik, eşit və bizə tərəf bax desəydilər, əlbəttə onlar üçün daha xeyirli və daha doğrulardır. Lakin Allah onları öz küfürləri ucundan lənətə dükkar etmişdi. Onların yalnız az bir hissəsi iman gətirmişdir. Ey kitab verilmiş kimsələr, bəzi üzləri tanınma sala salıb ənsələrinə çevirməmişdən və şəmbə gününün hörmətini saxlamayanlara etdiyimiz kimi, onlara da lənət etməmişdən əvvəl əlinizdə olanı təsdiqləyən olaraq nazil etdiyimizə iman gətirin. Allahın əmri mütləq yerinə yetəcəkdir. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şərik qoşanları əf etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük günah etmiş olur. Özlərini təmizə çıxaranları görmürsəm mi? Xeyr, Allah istədiyini təmizə çıxardar və onlara xurma çərdəyindəki nazik tel qədər zülüm olunmaz. Sən onların Allaha qarşı necə yalan uydurduqlarına bax. Bu, açıq-aşkar bir günah olaraq kifayətdir. Kitabdan bir pay verilənləri görmürsənmi, onlar cibd və tavuta inanır və kafirlər üçün bunlar möminlərdən daha doğru yoldadılar deyirlər. Onlar Allahın lənət etdiyi kimsələrdir. Allahın lənət etdiyi kimsəyə isə heç bir kömək edən tapa bilməzsən, yoxsa onların hökmüranlıqdan bir payı vardır. Əgər belə olsaydı, onlar insanlara xurma çərdəyinin bir tumurcuğunu belə verməzdilər. Yoxsa onlar Allahın öz neymətindən bəxş etdiyi şeylərə görə insanlara həsəd aparırlar. Halbuki biz İbrahim evladına da kitab və hikmət vermişdik və onlara böyük mülk bəxş etmişdik. Onlardan kimisi ona iman gətirdi, kimisi də ondan üz döndərdi. Üz döndərənlərə cəhənnəmin alovlanmış odu kifayət edər. Ayələrimizi inkar edənləri oda atacıyıq. Onların dərləri biçdikcə, əzabı datsınlar deyə, o dərləri başqası ilə əvəz edəcəyik. Əlbəttə, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. İman gətirən və yaxşı işlər görən şəxsləri, altından çaylar axan cənnətlərə daqil edəcəyik ki, orada əvədi qalsınlar. Orada onları pak zövcələr gözləyir. Biz onları daim rahatlıq verən, sıx kölcəlikdə yerləşdirəcəyik. Allah sizə əmanətləri öz sahiblərinə qaytarmanızı, Və insanlar arasında hükmətdiyiniz zaman ədalətlə hükmətmənizi əmr edir. Həqiqətən, Allahın bununla sizə verdiyi öyüd necə də gözəldir. Əlbəttə, Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər, Allaha, Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar sahiblərinə itayət edin. Əgər bir iş barəsində mübahisə etsəniz, Allaha və qiyamət üçününə inanırsınızsa, onu Allaha və Peyğəmbərə həvalə edin. Bu, daha xeyirli və nəticə itibarilə daha yaxşıdır. Sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil edilənlərə iman gətirdiklərini iddia edənləri görmürsənmi? Onlar tağutun üzründə mühakim olunmaq istəyirlər, halbuki onlara inanmamaları əmr olunmuşdur. Şeytan isə onları çox uzaq olan zəlalətə sülükləmək istər. Onlara Allah'ın nazil etdiyinə və Peyğəmbərə tərəf gəlin deyildiyi zaman münafiqlərin səndən büsbütün üz döndərdiklərini görərsən. Bəs etdiklərə əməllərin cəzası olaraq başlarına bir müsibət gəldiyi zaman necə olacaq? Sonra onlar sənin yanına gəlib, biz yalnız yaxşılıq etmək və barışıq yaratmaq istədik deyərək Allaha and içəcəklər. Onlar ilə şəxslərdir ki, Allah onların rəklərindəkini bilir. Sən onlardan üç çevir, onlara öyüt ver və onlara özləri haqqında təsirli sözdür. Biz hər bir Peyğəmbəri ancaq ona Allahın izni ilə itayət olunsun deyə göndərdik. Onlar özlərinə zülüm etdikləri zaman dərhal sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər. Peyğəmbər də onlar üçün əf istəsəydi, əlbəttə Allahın tövbələri qəbul edən, mərhəmətli olduğunu bilərdilər. Amma xeyr, Rəbbini and olsun ki, onlar öz aralarında baş verən ixtilaflarda səni hakim etməyincə və verdiyi hökümlərə görə özlərində bir sıxıntı duymadan, sənə tam bir itayətlə boyun əyməyincə iman gətirmiş olmazlar. Əgər biz onlara, özünüzü öldürün, yaxud yurdlarınızdan çıxın deyə yazıb əmir etsəydik, içərlərindən az bir hissəsi müstəsnə olmaqla yerinə getirməzdilər. Əgər onlar verilən nəsiyyətlərə əməl etsəydilər, əlbəttə, Bu, onlar üçün daha xeyrli və düzgün olardı. O zaman, biz də onlara öz tərəfimizdən böyük mükafat verərdik və onları düz yola yönəldərdik. Allaha və Peyğəmbərə itayət edənlər, Allahın neymətlər verdiyi nəbilər, siddiqlər, şəhidlər və salihlərlə bir yerdə olacaqlar. Onlar necə də gözəl yoldaşlardır. Bu mükafat Allah tərəfindəndir. Hər şeyi bilən Allah kifayət edər. Ey iman gətirənlər, ehtiyatı əldən verməyib silahınızı götürün və düşmənə qarşı cihada ya dəstə-dəstə, ya da hamınız bir yerdə çıxın. Aranızda elələri də vardır ki, ağır tərpənər və əgər sizə bir müsibət üz versə, Allah mənə lütf etdi ki, onlarla birlikdə olmadım, deyər. Əgər Allah tərəfindən sizə bir neymət yetişərsə, o zaman cuy aranızda heç bir dostluk yoxmuş kimi, kəş ki, mən də onlarla birlikdə olub, böyük bir qənimət əldə edərdim, söylərlər. Elə isə, qoy dünyanı verib əvəzində axirəti sahtın alanlar, Allah yolunda vuruşsunlar. Hər kim Allah yolunda vuruşaraq ölərsə və ya qalib gələrsə, ona böyük mükafat verəcəyik. Sizə nə olub ki, Allah yolunda, ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalim olan bu şəhərdən kənara çıxart, bizə öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımcı yolla deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda vuruşmursunuz. İman gətirənlər Allah yolunda, kafir olanlar isə şeytan yolunda vuruşurlar. O halda şeytanın dostları ilə vuruşun. Şübhəsiz ki, şeytanın hiləsi zəifdir. O şəxsləri görmürsəm mi ki, onlara, müharibədən əl çəkin, namaz qılın, zəkat verin deyilmişdir. Onlara cihad etmək vacib olduqda isə, içərlərindən bir qismi Allahdan qorxan kimi və ya daha artıq bir qorxu ilə insanlardan qorxuya düşərək, Ey Rəbbimiz, cihad etməyi nə üçün bizə vacib etdin? Nə olardı ki, bizi yaxın zamana qədər yubandıra idin, dedilər. Onlara söylə, dünyanın ləzzəti və faydası azdır, lakin müddəqillər üçün ahirət daha xeyirlidir. Sizə furma çərdəyində olan nazik tel qədər belə zülüm olmayacaq. Hard olursunuz olun, hətta buca qalalar içərisində olsanız belə, ölüm sizi haqlayacaq. Onlara bir xeyir yetişdikdə, bu, Allahdandır, deyərlər. Bir pisti yüz verdikdə isə, bu səndən də söyləyərlər. De, hamısı Allah'tandır Bu cəmaata nə olub ki, az qala söz də anlamır. Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allah'tandır Sənə yüz verən hər bir pisti isə özündəndir. Biz səni insanlara Peyğəmbər göndərdik. Allahın buna şahid olması kifayət edər. Peyğəmbərə e itayət edən kimsə, şübhəsiz ki, Allaha itayət etmiş olur. Kim yüz döndərsə, qoy döndərsin. Biz ki, səni onların üzərində gözəkçi olaraq göndərməmişik. Onlar itayət edirik deyir, lakin sənin yanından çıxıb getdikləri zaman onların bir qismi dediyinin əksinə fikirləşir. Allah onları niyyətində olanları yazır, sən onlardan üz çevir, Allaha təvəkkül et, Allahın vəkil olması kifayət edər. Onlar Quran barəsində düşünməzlərmi? Əgər o Allahdan qeyrisi tərəfindən olsaydı, əlbəttə onda çoxlu ziddiyyət tapardılar. Onlara, əminəmanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə, dərhal onu yayalırlar. Halbuki, əgər bunu Peyğəmbərə və ya özlərindən olan ixtiyar sahiblərinə demiş olsaydılar, əlbəttə, həmin xəbəri onun mahiyyətinə varan kimsələr bilərdilər. Əgər Allahın lütfu üzərinizdə olmasaydı, şübhəsiz ki, az bir qisminiz müstəsnə olmaqla şeytana uyardınız. Allah yolunda vuruş, sən yalnız özünə cavab deysən. Möminləri də cihada təşviq et. Olabilsin ki, Allah kafirlərin gücünü qırmış olsun. Allahın qəzəbi də, əzabı da çox şiddətlidir. Yaxşı işə vasitəçi olana onun savabından, pis işə vasitəçi olana onun günahından bir pay düşür. Əlbəttə, Allah hər şəyə qadirdir. Sizə salam verildiyi zaman, onu daha gözəl alın və ya qaytarın. Şübhəsiz, Allah hər şeyi hesabı alandır." Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Olacağına şübhə edilməyən qiyamət günü hamınızı əlbəttə O toplayacaqdır. Allahdan daha doğru danışan kim ola bilər? Siz ne üçün münafiqlər barəsindəki hissiyaya ayrıldınız? Halbuki Allah onların etdikləri əməllərinə görə əvvəlki hallarına qaytarmışdır. Siz Allahın saptırdığı kimsəni doğru yola mı gətirmək istəyirsiniz? Allahın saftırdığı kimsə üçün heç bir doğru yol tapa bilməzsən. Onlar, özləri kafir olduqları kimi, sizin də kafir olub özləri ilə bərabər olmanızı istərlər. Onlar, Allah yolunda hicrət etməyənə qədər, onlardan dost tutmayın. Əgər onlardan üç çevirsələr, onları harada görsəniz, tutub öldürün. Onlardan özünüzə nə bir dost, nə də bir köməkçi tutun. Ancaq, sizinlə aralarında əhd olan bir tafiə sığınanlar, yaxud sizinlə və ya öz qövmləri ilə vuruşmaqdan ürəkləri sıxlaraq, sizin yanınıza gələn şəxslər müstəsnadır. Allah istəsə onları sizin üstünüzə qaldırardı və onlar da sizinlə vuruşardılar. Əgər onlar sizdən aralanıb bir tərəfə çəkilsələr və sizinlə vuruşmayıb, sürtəklif etsələr, o zaman Allah sizin üçün onların əleyhinə çıxmağa heç bir yol qoymaz." Siz elə də rast gələcəksiniz ki, onlar həm sizdən, həm də öz cəmatından arxayn olmaq istərlər. Bunlar da hər dəfə fitnə fəsat törətməyə sövq edildikdə baş aşağı ora atılarlar. Əgər onlar sizi tərk edib getməsələr, sürh təşlif etməsələr və sizdən əl çəkməsələr, onda onlara harada rast gəlsəniz tutub öldürün. Biz onların əleyhinə çıxmaq üçün sizə açıq fərman verdik. Heç bir möminə başqa mömini öldürmək yaraşmaz, bu səhvən olduqda müstəsnadır. Hər kəs bir mömini səhvən öldürərsə, o zaman o mömin bir qul azad etməli və öldürülmüş şəxsin ailəsi qan bahasını sədəq olaraq bağışlamadıqda, onlara tam şəkildə qan bahası verməlidir. Əgər öldürülən şəxs mömin olduğu halda, sizə düşmən olan bir tayfadandırsa, o vaxt öldürən şəxs mömin bir qul azad etməlidir. Əgər sizinlə əhd bağlamış bir tayfadan olarsa, o zaman onun ailəsinə qanbahası verməklə bərabər, mömin bir qul dəxi azad etmək lazımdır. Hər kəs azad etməyə qul tapa bilməsə, o Allah tərəfindən tövbəsinin qəbul edilməsi üçün bir-birinin ardınca 2 ay oruç tutmalıdır. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Hər kəs bir mümin şəxsi qəstən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı cəhənnəndir. Allah ona qəzəb və lənət edər. Onun üçün böyük əzab hazırlar. Ey iman gətirənlər, Allah yolunda səfərə çıxdığınız zaman diqqətli olun. Sizə müsəlman olduğunu bildirən bir kimsəyə, dünya həyatının puç mənfəətinə tamaslanaraq, sən mümin deyilsən demeyin, halbuki çox qənimətlər Allah yanındadır. Siz özünüz də bundan əvvəl onlar kimiydiniz, lakin Allah sizə mərhəmət etdi, elə isə siz də diqqətli olun. Şübhəsiz ki, Allah bütün etdiklərinizdən təbərdardır. Zərər çəkmədən əyləşən müminlərlə Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edən kimsələr bir olmazlar. Allah malları və canları ilə vuruşanları əyləşənlərdən dərəcə itibarilə üstün tutdu. Allah bunların hamısına savab vəd etmişdir. Allah mücahidlərə oturanlardan daha böyük mükafatlarla imtiyaz vermişdir. Onları Allah tərəfindən yüksək dərəcələr, bağışlanma və mərhəmət gözləyir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Mələklər öz nəfslərinə zülüm edənlərin canlarını alarkən deyəcəklər, siz hicrət zamanı nə iş deyidiniz? Onlar söyləyəcəklər, biz yeryüzündə zəib kəsləriydik. Mələklər də onlara, Allahın torpağı geniş deyildim ki, siz də hicrət edəydiniz, deyəcəklər. Onların sığınacaqları yer cəhənnəmdir, o necə də pis yerdir. Yalnız hicrət etməyə yol və çarət tapmağa qadir olmayan aciz kişi, qadın və uşaqlar müstəsnadır. Ola bilsin ki, Allah onları əhv etsin. Allah əhv edəndir, bağışlayandır. Allah yolunda hicrət edən şəxs, yeryüzündə çoxlu sığınacaq və genişlik tapar. Kim evindən çıxıb Allaha və onun Peyğəmbərinə tərəf hicrət etsə, Sonra isə ölüm ona haqlasa, həmin şəxsin mükafatını Allah özü verər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Səfərə çıxdığınız zaman kafirlərin sizə zərər yetirəcəklərindən qorxarsınızsa, namazı qısaltmaq sizə günah hesab edilməz. Həqiqətən kafirlər sizin laçıq düşməndilər. Sən işərisində olub onlara namaz qıldırdığın zaman onlardan bir dəstə silahlarını götürsünlər. Səcdə edən kimi sizin arxanıza keçsinlər. Sonra, o biri dəstə öz ehtiyat vasitələrini və silahlarını götürərək, gəlib səninlə birlikdə namaz qılsın. Kafirlər istərdilər ki, sizin silahlarınızdan və mallarınızdan heç bir xəbəriniz olmaya idi və onlar da sizin üzərinizə bir dəfəlik baskın edə idilər. Yağışdan əziyyət çəkdiyiniz, yaxud xəstə olduğunuz zaman silahlarınızı yerə qoymaq sizə günah deyildir. Lakin ehtiyatınızı gözləyin. Şübhəsiz ki, Allah kafirler üçün alçaldıcı əzab hazırlamışdır. Namazınızı qıldıqdan sonra, ayaq üstə olanda da, uzananda da Allahı zikr edin. Arxainlığa çıxdıqda isə namazı öz qaydasınca qılın. Çünki namaz möminlərə bəlli vaxtlarda fərz edilmişdir. Kafir qövümü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz əziyyət çəkirsinizsə, onlar da sizin kimi əziyyət çəkirlər. Halbuki siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah biləndir, hikmət sahibidir. Həqiqətən, biz sənə Quranı haqq olaraq nazil etdik ki, Allahın sənə göstərdiyi ilə insanlar arasında hökm edəsən. Xainləri müdafiə edən olma. Allahdan bağışlanmaq dilə, Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir. Özlərinə xəyanət edən şəxslərdən ötürü mübahisə etmə. Şübhəsiz ki, Allah günaha batmış xaini sevməz. Onlar insanlardan gizlətsələr də, Allahdan gizlədə bilməzlər. Onlar xoş getməyən sözləri ürəklərində tutduqda bilə, yenə O onların yanındadır. Allah onların nələr etdiyini biləndir. Budur, siz dünyada onlardan ötürü mübahisə etdiniz, bəs qiyamət günü kim onlardan ötürü Allahla mübahisə edəcəkdir? Yaxud onlara kim vəkil olacaqdır? Hər kəs pis iş gördükdən və ya özünə zülm etdikdən sonra Allahdan bağışlanmağını dilərsə, Allahın bağışlayan, mərhəmətli olduğunu görər. Hər kəs bir günah qazanarsa, mütləq o günahı özünün zərərinə qazanmış olar. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Hər kəs bir xəta və ya günah edib, onu günahsız bir adamın boynuna atarsa, şübhəsiz ki, öz boynuna böhtan və açıq aşkar günah götürmüş olar. Əgər sənə Allahın lütfü olmasaydı... Əlbəttə, onların bir dəstəsi səni düz yoldan azdırmaq niyyətində olacardı. Halbuki onlar özlərindən qeyrisini azdıra bilməz və sənə də heç bir zərər verə bilməzlər. Çünki Allah sənə Quranı və hikməti nazil edərək bilmədiklərini öyrətdi. Allahın sənə lütfu böyüktür. Onların gizli söhbətlərinin çoxunda xeyir yoxdur. Xeyir ancaq sədəqə verməyi, yaxud yaxşılıq etməyi, və ya insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən kimsənin söhbətindədir. Allahın razılığını qazanmaq üçün belə işlər görən kimsəyə böyük mükafat verəcəyik. Hər kəs özünə doğru yolaşkar olandan sonra Peyğəmbərdən üz döndəlib, müminlərdən qeyrisinin yoluna uyarsa, onu istədiyi yola yönəldər və cəhənnəmə bari edərik. Oran necə də pis yerdir. Allah ona şərik qoşmağı əsla bağışlamaz. Bundan başqa olan günahları isə dilədiyi kimsə üçün bağışlar. Allaha şərif qoşan şəxs şübhəsiz ki, çox azmışdır. Məhkə müşrikləri Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə tapınır və yalnız asi şeytana ibadət edirlər. Allah ona lənət etdi. O isə dedi, əlbəttə mən sənin bəndələrindən müəyyən bir qismini əl alacam. Onları hökmən saptıracaq, hülyalara salacaq. Heyvanlarının qulaqlarını kəsməyi və Allahın yaratdıqlarını dəyişdirməyi əmr edəcəm. Allah’ı atıb şeytanı özünə dost tutan şəxs əlbəttə açıq aşikər ziyana uğramışdır. Şeytan onlara vədlər verir, ürəklərində arzular oyadır, lakin şeytan onlara yalnız yalan vədlər verir. Onların yeri cəhənnəmdir və oradan xilas olmağa çarə tapmazlar. İman gətirib yaxşı işlər görənləri isə Biz altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcəyik. Allahın haqq olan vədi üzrə onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan daha doğru danışan kimdir? Bu nə sizin, nə də kitab əhlinin arzusu ilə deyildir. Pisti yedən şəxs onun cəzasını görəcək və o, Allahdan başqa özünə nə bir dost, nə də bir imdada yetən tapacaqdır. Mömin olmaqla bərabər, yaxşı işlər görən kişilər və ya qadınlar Cənnətə daxil olarlar Onlara xurma çərdəyi qədər Haqsızlıq edilməz Yaxşə məl sahib olub Özünü Allaha təslim edən İbrahimin hənif millətinə tabi olan şəxstən Din itibarilə daha güzəl kim ola bilər Həqiqətən Allah İbrahimi dost tutmuşdur Köylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur Allah hər şeyi ehtiva etmişdir Səndən Qadınlar barəsində fətva istəyirlər De ki, onlar barəsində fətvanı sizə Allah və kitabdan sizə oxunan ayələr verir. Onlar verilməsi vacib olanı özlərinə verməyərək, evlənmək istədiyiniz yetim qızlar və aciz uşaqlar haqqında, həmçinin yetimlərlə, ədalətlə rəftar etməniz barədə olan ayələrdir. Sizin etdiyiniz bütün xeyirli işləri şübhəsiz ki, Allah bilir. Əgər bir qadın öz ərinin qaba rəftarından, yaxud ondan üz çevirməsindən qorxarsa, onların öz aralarında bir növ barışıq düzəlişmələrindən heç bir günah gəlməz. Çünki barışmaq daha xeyirlidir. Ancaq nəfslərdə xəssizlik həmişə mövcuddur. Əgər siz yaxşı dolanıb, dava dalaşdan, köbut rəftardan çəkinsəniz, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz hər bir işlə xəbərdardır. Siz nə qədər çox istəsəniz də, heç vaxt arvatlar arasında ədal Barı birisine tamamilə mail göstərib, digərini aslı vəziyyətdə qoymayın. Əgər özünüzü islah edib, belə hərəkətlərdən çəkinsəniz, Allah sizi bağışlar. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Əgər onlar, ərərvad, er bir-birindən ayrılacaq olsalar, Allah onların hər birini öz geniş lütfi ilə ehtiyatsız edər. Həqiqətən, Allah geniş lütf sahibi, hikmət sahibidir. Köylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsustur. Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyyətdik. Əgər Allahı inkar etsəniz belə, göylərdə və yerdə nə varsa Allahındır. Allah ehtiyasızdır, şükür olunmağa, tərif olunmağa layiqdir. Göylərdə və yerdə nə varsa Allahı məxsustur. Təkcə Allahın vəkil olması kifayət edər. Ey insanlar, əgər o istərsə, sizi yox edər, başqalarını gətirər. Allah buna qadirdir. Hər kəs dünya savabını istərsə, Dünyanın da, Ahirətin də mükafatları Allahın yanındadır. Allah eşidəndir, görəndir. Ey iman gətirənlər! Sizin özünüzün, Ata ananızın, Yaxın qohumlarınızın əliyinə olsa bilə, Ədalətdən möhkəm yapışan Allah şahid olun. İstər dövlətli, istər kasıb olsun. Hər halda Allah onların Hər ikisinə daha yaxındır. Nəfsinizin isteyinə uyub, Haqdan üz sevirməyin. Əgər dilinizə yib düşsəniz və ya boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah etdiyin işlərdən xəbərdardır. Ey iman gətirənlər! Allaha və Peyğəmbərinə, onun öz Peyğəmbərinə indirdiyi kitaba və ondan əvvəl nazil etdiyi kitablara iman gətirin. Allaha, onun mələklərinə, kitablarına, Peyğəmbərlərinə və ahirət gününə inanmayan şəxs şübhəsiz ki, Çox azmışdır. İman gətirib sonra kafir olan, sonra iman gətirib yenə kafir olan, sonra da küfrünü artıran kəsləri Allah heç vaxt bağışlayan və doğru yola yönəldən deyildir. Münafiqlərə müjdə verir ki, onlardan ötürü şiddətli əzab var. O münafiqlər ki, möminləri qoyub kafirləri dost tuturlar. İzzət və qüdrəti onların yanında maqdarırlar. Şübhəsiz ki, qüdrət tamamilə Allaha məxsustur. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara isteyəzə olunduğunu işitdiyiniz zaman, müşriklər başqa bir söhbətə girişməyənə qədər onlarla bir yerdə eləşməyin. Çünki o vaxt siz də onların tayı olarsınız. Həqiqətən Allah münafiqlərin və kafirlərin hamısını cəhənnəmdə bir yerə toplayacaqdır. Sizə göz qoyan Allah tərəfindən, sizə bir qələbə özverdikdə, məyər biz də sizinlə deyildikmi deyər? Kafirlərə nəsib olduqda isə, məyər biz sizə qalib gələ bilməzdikmi, məyər biz möminlərə mane mı söyləyərlər. Qiyamət günü Allah özü sizin aranızda hökum verəcəkdir. Allah heç vaxt kafirlərə möminlərin əleyhinə olan bir yol göstərməz. Münafiqlər Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki əslində Allah onları aldadır. Onlar namaza durduqları zaman təmbəlliklə qalxar özlərini xalqa göstərər və Allaha olduqca az yad edərlər. Tərəddüd edib nə bunlara, nə onlara tərəf dönərlər. Allahın azırdığı şəxs üçün heç bir yol tapa bilməzsən. Ey iman gətirənlər, möminləri qoyub kafirləri dost tutmayın. Meğer Allaha öz əleyhinizə bir dəlil mi vermək istəyirsiniz? Əlbəttə, münafiqlərin yeri Cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Sən heç vaxt onlara yardım edən tapmazsan tövbe edənlər, özlərini islah edib düzələnlər, Allahdan möhkəm yapışanlar və Allah qarşısında dinini təmizləyənlər müstəsnadır. Çünki onlar möminlərlə bərabərdilər. Möminlərə isə Allah böyük mükafat verəcəkdir. Əgər siz şükür etsəniz və iman gətirsəniz, Allah sizə ne üçün əzab versin ki? Allah şükürə qiymət verəndir, biləndir. Allah pis sözün açıq deyilməsini sevməz. Yalnız zülüm olunmuş şəxslər müstəsnadır. Allah eşidəndir, biləndir. Əgər yaxşı bir əməli aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi əfv etsəniz, Allah onları bilər. Allahı və Peyğəmbərlərini inkar edənlər, Allahı Peyğəmbərlərindən ayırmaq istəyənlər, biz Peyğəmbərlərdən bəzisinə inanır, bəzilərinə isə inanmırıq deyənlər və bunun arasında bir yol tapmaq istəyənlər. Bütün bunlar həyəndir. Həqiqətən kafirdirlər. Biz kafirlərdən ötürü alçaldıcı əzab hazırlamışıq. Lakin Allaha və Peyğəmbərlərinə iman gətirən və onların heç birini digərindən ayırmayan şəxslərə Allah özü mükafatlarını verəcəkdir. Şübhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhmədəndir. Kitab əhli sənin onlara göydən bir kitab endirməyini istəyirlər. Albu onlar Musa'dan bundan daha böyüğünü istemiş və bizə Allahı aşkar göstər demişdilər və öz ədalətsizlikləri yüzündən onları ildırım vurmuşdu. Sonra onlara açıq-aydın möcüzələr gəldiyi halda buza və sitayət etmişdilər. Biz bundan da keçdik və Musaya açıq-açyar dəlil verdik. Əhdə riayət etsinlər deyə, tur dağını onların üzərinə qaldırdıq və onlara qapıdan səcdə edərək daxil olun. Şəmbə gününün qayda qanununu pozmayın, dedik və onlardan möhkəm əhd aldıq. Lakin onlar, verdikləri əhdi pozduqları, Allahın ayələrini inkar etdikləri, Peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdükləri və ürəklərimiz pərdəlidir dedikləri ucundan Allahın lənətinə düçar oldular. Bəli, öz küfürləri üzündən Allah onların ürəklərinə möhür vurmuşdur. Buna görə də onların az bir hissəsi iman gətirər. Onlar həm də küfür etdikləri və Məryəmə qarşı böyük bir böhtan dedikləri üçün lənətə düşar oldular. Biz Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük demələridir. Halbuki onlar İsanı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlarda yalnız belə bir təsəvvür yarandı. Bu haqlı ixtilafda olanlar onun barəsində əlbəttə şəh küpə içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu öldürməmişlər. Xeyr, Allah onu öz dərgahına qaldırmışdır. Şüphesiz Allah yenilmez qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Kitab əhlindən elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin, lakin o, qiyamət günündə onların əleyhinə şahadət verəcəkdir. Yehudilər zülm etdiklərinə və bir çoxlarını Allahın yolundan döndərdiklərinə görə və qadağan olunmasına baxmayaraq, salam aldıqlarından, haqsız yerə xalqın malını yediklərindən dolayı halal olanı onlara haram buyurduq. Biz onlardan olan kafirlər üçün Şiddətli bir əzaf hazırlamışıq, lakin onların elimdə qüvvətli olanları və möminləri sənə nazil edilənə və səndən əvvəl nazil olanlara inanır, namaz qılır, zəkat verir, Allaha və ahirət gününə iman gətirirlər. Biz əlbəttə onlara böyük mükafat verəcəyik. Biz Nuhə və ondan sonraki peyğəmbərlərə vəh göndərdiyimiz kimi sənə də vəh göndərdik. Biz İbrahimə, İsmailə, İsaqa, Yəquba və onun övladlarına, İsaqa, Eyyuba, Yunisə, Haruna və Süleymana da vəh göndərdik. Biz Davuda da zəburu verdik. Biz peyğəmbərlər göndərdik. Onların bəzisinin əhvalatını bundan əvvəl sənə danışdıq. Bəzisinin əhvalatını isə söyləmədik. Və Allah Musə ilə sözlə danışdıq. Biz Peyğəmbərləri müjdə gətirən və əzabla qorxudan kimi göndərdik ki, daha insanlar üçün Peyğəmbərlərdən sonra Allaha qarşı bir bəhanə yeri qalmasın. Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir. Lakin Allah sənə nazil etdiyi ilə şəhadət verir ki, onu öz elmi ilə nazil etmişdir. Mələklər də buna şahidlək edirlər. Təkcə Allahın şahid olması yetər. Allahı inkar edən və insanları Allahın yolundan döndərən şəxslər şübhəsiz ki, haqqdan çox uzaq bir zəlalətə uğramışlar. Kafirləri və zülümkarları şübhəsiz ki, Allah bağışlayan və onlara bir yol göstərən deyildir. Əbədi, həmişəlik qalacaqları cəhənnəm yolundan başqa. Bu isə Allah üçün çox asandır. Ey insanlar, Peyğəmbər Rəbbinizdən sizə haqqı gətirdi, ona iman gətirin, bu sizin üçün xeyirli olar. Siz inkar etsəniz də, bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa Allaha məxsustur. Allahın sizin ona inanıb inanmamağınıza heç bir ehtiyacı yoxdur. Həqiqətən Allah biləndir, hikmət sahibidir. Ey kitab öz dininizdə həddaşmayın, Allah barəsində yalnız haqqı deyin. Həqiqətən, Məryəmoğlu İsa Əl-Məsih ancaq Allahın Peyğəmbəri, Məryəmə çatdırdığı bir söz və onun tərəfindən olan bir ruqdur. Allaha və Peyğəmbərlərinə iman gətirin, Allah barəsində üçdür demeyin. Belə sözlərə son qoyun ki, bu sizin üçün daha yaxşı olar. Həqiqətən, Allah tək bir tanrıdır. Övladı olmaqdan kənardır, göylərdə və yerdə nə varsa onundur, Allahın vəkil olması bəs edər, İsa əl-Məsik də, yaxın mələklər də Allahın qulu olmağı əsla özlərinə ar bilməzlər. Allah ona ibadət etməyi özünə ağır bilənlərin və təkəbbür göstərənlərin hamısını öz hüzuruna toplayacaqdır. Allah iman gətirənlərin və yaxşı işlər görənlərin mükafatlarını büsbütün verəcək, üstəlik öz neymətindən onlar üçün artıracaqdır. Allaha ibadət etməyi özlərinə sığışdırmayanları və təkəbbür göstərənləri isə acı bir əzaba düçar edəcəkdir. Onlar özlərinə Allahdan savayı nə bir dost, nə də havadar tapacaqlar. Ey insanlar, size Rabbiniz tarafından delil gelmiştir. Biz size aydın bir nur indirdik. Allah ona iman getiren ve ondan möhkəm yapşanları öz mərhəməti, lütfü altına alır ve onları özünə tərəf gedən düz yola yönəldər. Səndən fətva istəyirlər. De, atası və övladı olmayan şəxs. Şəxsin mirası haqqında Allah sizə belə fətva verir. Övladı olmayan bir şəxs vəfat etdikdə, onun bir bacısı varsa, qoyub getdiyi malın yarısı bacıya çatır. Övladı olmayan bir qadın vəfat etdikdə, qardaşı onun varisidir. Əgər vəfat edən şəxsin iki bacısı varsa, mirasın 3 üçdə ikisi onlara çatır. Əgər varislər qardaş və bacılardan ibarət olarsa, şiyə qadına düşən payın iki misli verilir. Allah bunu sizə doğru yoldan çıxmamağınız üçün aydınlaşdırır. Allah hər şeyi biləndir.